Ion Creangă, Moșion și Fudă Cuza Între țăranii fruntași care au luat parte împreună cu boierii, cu episcopii și cu metropolitul țării la divanul ad hoc din Moldova în 1875, era și Moșion Roată, om cinstit și cuvincios, cum sunt mai toți țăranii români de pretutindene. Numai atâta că Moșion Roată, după câte văzuse și după câte pățise el în viața sa, nu prea, prea, nu prea punea temei pe vorbele boierești și avea gâdilici la limbă, adică spunea omului verde în ochi, fie cine a fi, când îl scormolea ceva la inimă. Așa e țăranul, nu prea știe multe. Și moșul fiind țăran, cum v-am spus, deși se învrednicise de acum a fi printre boieri, nu avea ascunzători în sufletul său. În divanul ad hoc din Moldova erau boieri de toată mâna, și mai mari, și mai mici, și mai bătrâni, și mai tineri, și mai învățați, și mai neînvățați, cum îi apucase timpul. Între aceștia, din urmă, erau de -al de bătrânul Alecu poreclit și Toloto Tololoi, Grigori Cuza și alți câțiva de -al de aceștia, care, țiindu-se de obiceiurile strămoșești, în toate sărbătorile ascultau cu evlavie, slujba bisericească, de la început până la sfârșit, cântând și cetind la strană de avalma cu dascăle și preuții bisericii. Iar la zile mari, ca să le tignească veselia, împărțeau bucățica de pâine cu orfane, cu văduvele și cu alți nevoieși, cum apucasele din părinți. Atât ajungea capul, atâtea făceau și ei pe vremea lor. Dumnezeu să ierte și să-i odihnească unde or fi acolo,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 erau cârtitori asupra trecutului și cei mai gurali totodată. Vorba, portul și apucăturile bătrânești nu le mai veneau la socoteală. Și din această precină unia, în aprinderea lor, numeau pe cei bătrâni rugini învechite, ișlicari, strigoi și câte le mai venea în minte, după cum le era și creșterea. Dă, da, învățați mus. Nu-i vorbă că și în nătângia unor bătrâni era mare. Uneori, când se mâneiau, dădeau și ei tinerilor câte un ibrișint pe la nas numindu-i bonjuriște, duelgi, pantalonari, oameni smintiți la minte și ciocoi înfumurați, lepădați de lege, stricători de limbă și de obiceiuri. În așa împăcișnare de idoi, se aflau boieri bătrâni e, cu tineretul din divanul ad hoc al Moldovei, cu toate că și unii și alții erau pentru unire, numai atâta că bătrânii voia unire cu togmeală, iar tinerii unire fără socoteală, cum s-a și făcut. Toate ca toatele, dar în mare luptă avea unia dintre boierii tineri cu cucolul, coconul Alecuforăscu, care una-două îi tolocănea mustrându-i. Bacă nu vorbesc drept românește, cum vorbeau părinților, ci au corchezit graiul strămășesc, de nu-i mai înțelege nimeni, Bacă umblați cu șurubele, ca să ne trageți butucul. Bacă faceți omul cu cineva o tăvărășie cât de mică și tot urmează în voială între părți, iar nu așa cu ochii închiși, că dacă n-ai cartea n-ai parte, scurtă socoteală. Bacă de când cu străinătatea v-ați înstrăinat și legea și limba și inima și chiar dragostea sătenilor și după nepăsarea și risipa ce o în zvârlind banul pe lucru de nimica, puțin mai avem de înstrăinat și nu-i departe vremea aceea pe câte văd eu. Întrebați pe bieti, bieții nimernești de săteni, să spui ei dacă mai cunosc cine li stăpân. Au rămas ca niște câine a nimănui sărmani oameni. Cine se scoală mai de dimineață, acela e mai mare în sat la ei, de-i horopsește și țuhăiește mai rău decât pe vite. Ciocoismul și străinii să trăiască și las pe și că ne scot ei din la, la covrigi. Bacă vai de țara care ajunge să pui copiii la cale, bacă vorbă multă sărăcia omului, și dacă li treaba de așa, facă ei ce-o știi, că el mai bine se duce acasă, că-i plouă cai în spate și stau vitele cu dințe la stele, din plecina slujilor, cărora puțin li pasă de munca stăpânului. Și câte și mai câte năzrăvânii de al de aceste. Las pe bătrân să te descânte și să te judece ei, în legea lor, că nu-ți mai trebuie al popă. Și ea că așa cu de al de cuconul ale cu forăscu. Acum vine alta la rând. Într-una din zile, cum vorbea frumos un boier dintre cei tineri, ia ca și Moșion în roată sare cu vura. Aveți bunătate de vorbiți mai moldovenește, coane să ne dumirim și noi, că ce unul drept vă spun, nu pricep nimic păcatele mele." Un oarecare boier întâmpina atunci pe Moșion roată, zicându-i cu glas părâncitor și răutăcios. Dar ce nevoie mare este să înțelegi tu, mojicule?" Tacă-ți, learba dacă ai venit aici, că apoi întoarce ne vom noi acasă și helbet. Nu ți-a luat nimic din spate, ce-ți știu eu. Auzi o brăznicie. Tu, cu 80 de mii de de moșie și el un cu un pietec de pământ și uite ce gură face alăturea cu mine. Moșul înroată, simțindu-se lovit până în suflet, răspunde atunci cu glas plângător. Da, bine cu cuane. dacă nu v-a fost cu plăcere să ne pricecepem și noi câte ceva din cele ce spuneți dumneavoastră, de cine ați mai adus aici să vă bateți joc de noi?" E, cu cucoane, cu coane. puternic ești, megiești îmi ești, ca răzăști ce mă găsesc și știu bine că n-are să-mi fie moale când mă întoarce acasă unde mă așteaptă nevoile, dar să nu vă fie cu supărare." Ia palmele aceste țărănește ale noastre, străpunse de pălămidă și pline de bădături, cum le vedeți, vă țin pe dumneavoastră de atâta amar de vreme și vă fac, fac să huzuriți de bine. Și mai mult decât atâta, orice venetic în țara asta este o de dumneavoastră și îl priviți cu o nepăsare cum ne suge sângele și tăceți și îl îmbrățoșați. Numai noi, vite de muncă, vă suntem dragi ca sarea noi, din mojit și din ghiorlane și din dobitoci, nu ne mai scoateți. Dumnezeu să ne ierte și să ne iertați și dumneavoastră cu coane. Dar cu adevărat așa este. V-ați desprins a lua focul totdeauna cu mâinile noastre cele mojicești și tot noi cei horopsiți. Sfânt să-ți fie rostul moș, Ioane, că ai vorbit din durere, răspunse atunci cu conul Alecu Fărăscu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 S-a încuvințat unirea și apoi deputații s-au întors fiecare pe la vetrele lor. Peste câțiva ani după aceasta, trecând cu zavodă spre București, a poposit la Ajud, unde l-a întâmpinat o mulțime de lume, ca pe un domnitor. Printre lumea ce se înghesuia cu o treabă, fără treabă, ia că se zărește o hârtie fulfâind pe deasupra capetelor mulțimii în vârful unei prăjini. Cuza vodă, înțelegând că trebuie să fie vreun suflet căjit, face semn să-i se deschidă calea. Și când colo, un țaran bătrân cade în genunchi dinainte domnitorului, sărutându-i mâna cu lăcrămile în ochi și dându-i o hârtie scrisă pe toate fețele. Hehe, moșion roată, prietenul și tovarășul meu cel vechi din divanul ad hoc, lucru negândit, ridică moșioane, și spune fără sfială ce durere ai, ți-a făcut cineva vreun neajuns? Moșul în roată, văzând că după atâția ani de zile nu l-a uitat colonelul Alexandru Cuza și că l-a primit cu atâta bunătate, a început a plânge în hohote și a-l ruga să citească hârtia. Vodă, fiind gata de plecare și văzând că hârtia lui moș roată roată cuprinde multă polologie, zise cu blândeță, Spune, moșioane, din gură ce ai de spus, că mai bine am să înțeleg." Atunci, moșroată vâindu-și în sine, începea să se cum urmează. Luminarea voastră, de când cu păcatul cel de ad hoc, n-am mai avut zi bună cu medieșul meu cel puternic, spăpânul unei moșii foarte mari, pe care îl cunoaș mărieta. N-am gândit, nenorocitul de mine, că dumnealui un boier așa de mare, putre de bogat, și cu învățătură să-și puie mintea cu unul ca mine, de la niște vorbe socotite, ce le-am zis și eu atunci într-un necaz. Numai Dumnezeu să-i idee sănătate și bine, dar amarnic m-a lo lovit în avere și în cinste. Crede, Măria ta, că nici eu n-am fost așa de, săra, de săc între cei de-o cu mine, dar de cum am ajuns acasă, goană și prigoană pe capul meu, din pricina boierului, în tot felul. Întâi și întâi a pus în adins pe feciorii boiereși să-mi caute pricina și să mă aducă la sapă de lemn. Și aceștia, ca oameni fără judecată și pismași, făceau toate chipurile satani satanicești, sau ei de dreptul sau prin alții, cum să evite vitișoarele mele măcar de un pas pe moșia boierească, și apoi sub cuvânt că au făcut sărcăciune, să mai le poată ucide fără nicio cruțare. Și astăzi îmi porci, porcii, mâine vacile și boii, poi mâine căișorii, în altă zi ei oile dinapoi cu grămada și du la curte. Îți poți închipui, măria ta, ce urgie grozavă era pe capul meu. Văzând de la o vreme că nu mai încetează cu jafurile, mi-am luat în și m-am dus la boierul să mă jăluiesc. Și boierul, în loc de un cuvânt bun, m-a scuipat drept în obraz de față cu slugile sale și cu alți oameni, ce se aflau atunci la curte, încât am crezut că a căzut cerul pe mine de rușine.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 Cuza Vodă a stat neclintit și s-a uitat țintă la moșioan roată cât a vorbit el. Și când a spărvit vorba, Vodă i-a pus două feșicuri de Napoleon în mână zicându-i cu bunătate. Ține, moșioane, acest mic dar de la mine și îmâpine-ți nevoia de a pe mâne. cum te-a lumina cel de sus, iar pe boier lasă-l în judecata lui Dumnezeu, că cel nu bate cu ciomagul. Lui moșiu îndruată îi se umplu din nou ochii de lacrimi și, sărutând mâna lui Vodă, ca semn de mulțumire, zise oftând, Dar cu ce mi-a făcut, cum rămâne măria ta?" Cu rușinea ea ca așa rămâne, moșcioane," zise Cuza Vodă, sărutându-l și pe un obraz și pe altul în fața mulțimii adunate acolo. Du-te și spune sărănelor dumitale, moșcioane," Că pe unde te-a scuipat boierul, te-a sărutat domnitorul țării și ți-a șters rușinea. Iaș, 1882, noiembrie 13.